La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 21 Activitatea pe front, fiind acum foarte redusă, cifratorii aveau mai puțin de lucru. Din această cauză le rămânea timp suficient să poarte interminabile discuții pe diferite teme. Dar cel mai mult discutau despre cele ce se întâmplau în țară. În ciuda faptului că veștile le parveneau greu din cauza sabotajului elementelor reacționare, cu o oarecare întârziere aflau despre toate. Așa spre pildă aflaseră despre uriașele mitinguri la care masele ceroseră înlăturarea celui de-al doilea guvern Sănătescu. Aflaseră cum în urma unor puternice acțiuni populare fuseseră alungați prefecții și primarii reacționari din conducerea unor orașe și sate și înlocuiți cu prefecți și primari ai Frontului Național Democrat. Înciunda forțelor represive ale Ministerului de Interne condus de Penescu, dar mai ales aflaseră și aflau despre prestigiul mereu crescând al Partidului Comunist, care prin lupta sa hotărâtă de conducători al Coaliției Democratice reușise să câștige majoritatea poporului. Dar ei ar fi înțeles mai greu semnificația momentului revoluționar de atunci dacă nu l-ar fi avut printre ei pe Tomescu, care se pricepea să le risipească nedumeririle și să le arate unghiul de vedere din care trebuiau privite evenimentele politice în curs de desfășurare. Bineînțeles, printre discuții se prefirau și amintiri din școală, din anii de studenție sau de pe vremea stagiului militar. Se dezgrupau anecdote vechi și snave piperate, se comentau evenimentele întâmplate în cadrul postului de comandă. În melițarea aceasta de vrute și nevrute, însoțită de un consum dublu de tutun, numele lui Ulea revenea nu rare ori în discuții. Deși calificativele pe care cifratorii le folosau la adresa acestuia nu erau de natură să-l măgulească, dacă el ar fi fost de față, totuși ele erau nu rezultatul invidiei sau alăranchiunei, ci din potrivă al simpatiei unanime de care se bucură. Ulea ăsta e dat dracului," spunea burlacul. Faptul care-i contribuia ca un de ulea să crească în admirația lor, fusese așa zisă lui chemare la pajura, chipurile pentru a lucra acolo la cifru. Iată cum explica să ulea faptul că totuși nu fusese reținut acolo. M-am prezentat domnului colonel Paulopol. Foarte binevoitor cu mine m-a întrebat dacă nu vreau să lucrez la ei." Spunea că a auzit numai lucruri bune despre mine. Presupun că s-a referit la pregătirea mea ca cifrator. Fără îndoială că la ea s-a referit. Probabil că faima ta de don Juan nu a ajuns până la ei, glumit pe noi? Nu probabil, ci sigur că nu a ajuns, deși voi faceți tot posibilul ca să mă compromiteți definitiv. Ei, și ce crezi că i-am răspuns lui Paulopol? Ce? Domnule colonel, i-am spus, dacă este un ordin, nu am ce face și trebuie să mă supun. Dacă îmi faceți însă o propunere, atunci îmi permit să vă spun că, deși ea mă onorează, totuși aș prefera să rămân la divizii. Mă simt foarte legat, pe de o parte de comandantul meu, domnul capitanț meu, iar pe de altă parte de oamenii cu care lucrez și care îmi sunt foarte dragi. Și colonelul Paulopoul ce a răspuns? Se interesează burlacul. S-a gândit o clipă, apoi a fost de acord. Ce v-am spus eu?" izbunit triumfător burlacul. Ulea ăsta e dat dracului." În realitate, lucrurile stăteau cu totul altfel. Ulea fusese într-adevăr la pajura, dar cu totul în alt scop, anume ca să le scorteze pe abad. În ziua când fruntul se mișcă din nou și când postul de comandă părăsi satul, deplasându-se spre nord, doi oameni rămaseră pe loc șeful biroului 2, capitanul Gheorghiu, și Ulea. Abatele care fusese arestat în ultima clipă fu imediat interogat. La început refuză să recunoască, luând drept martur pe Dumnezeu că ar fi primit de vizita vreunui soldat român. Dar atunci când i se spuse că soldatul a fost arestat și că a făcut marturisiri complete, se înmâie. Declară următoarele. Cu două zile înainte ca dumneavoastră să ocuvați satul, am primit vizita unui domn bătrân și foarte distins. Mi-a declarat că a fost trimis de o persoană care, în ierarhia clericală, mi este superior. Domnul acesta, făcând apel la sentimentele mele patriotice, mi-a cerut să-l ajut într-o problemă care nu m-a angajat cu nimic. Anume, să înmânez un patriot care se va prezenta la mine, purtând uniforma armatei române, o okay. cheie. Cheia aceasta se afla ascunsă în scoarța unei cărți de rugăciuni a ținut să precizeze că nu are mandat să-mi divulge la ce urmează să servească cheia aceea, dar că de altfel este convins, din cele ce îi spusese despre mine superiorul meu, că nici nu voi manifesta o asemenea curiozitate. După ce mi-a dat câteva indicații absolut necesare ca să-l pot recunoaște pe acelea căruia urma să-i predau cheia, a plecat mulțumindu-mi. În seara zilei când dumneavoastră ați ocupat satul, omul s-a prezentat la mine și i-am dat cheia. Asta e tot. Nu știu cine este. L-am văzut atunci pentru prima dată în viața mea. Nu-i știu numele și nici nu știu dacă văzându-l aș mai recunoaște. Dumneata, părinte, îl ule, știi cum se mai numește comisiunul cu care ai fost însărținat și pe care l-ai îndeplinit cu atâta covioasă conștiinciozitate? Pentru dumneavoastră, spionaj Și pentru dumneata... Dumneavoastră sunteți ostași și aveți obligația să vă supuneți superiorilor dumneavoastră. Noi suntem de asemenea ostași, ostașii lui Crist. Ca simplu ostaș al acestei armate, primind un ordin de la superiorul meu, conștiința mi-a dictat să-l execut. Altfel ar fi înțelat să fiu un soldat nedisciplinat. Vă să zic că armata sa lui Crist se ocupă cu spionajul. Mai departe. Cred că asta nu e tot ceea ce ne poți spune, părinte. Absolut totul. Ce ați mai discutat cu omul căruia i-ați înmânat cheia? Banalități, cu totul lipsite de importanță. Nimic din ceea ce ar putea să vă intereseze. Poți să ne dai un exemplu? Desigur. Atunci când primești un oaspete, se cuvine să le cinstești cu ceva. Aveam un sticlă cu lichior preparat de menajera mea. I-a plăcut mult și mi-a cerut rețeta. Spunea că după război o va pune pe nevastă să-i prepare câteva sticle după rețeta pe care i-am dat Alceva. Altceva? Despre mersul războiului. Trebuie să vă marturisesc. optimismul său mi s-a părut puțin exagerat. Și altceva? Sincer vă spun că nu mai îmi amintesc. Despre societatea Horticola, ce ai putea să ne spui? Nimic altceva decât că există o asemenea societate aici, în oraș. Nu cumva ești și dumneata membru sau acționar al acestei societăți. Categoric nu. Omul care i-ai predat cheia nu ți-a cerut vreo informație în legătură cu această societate? Abatele ezită o clipă înainte de a răspunde. Ba da, nu-mi închipiam însă că v-ar putea interesa acest amănunt. M-a -am întrebat cum ar putea ajunge la steidul societății. I-am explicat, mi am mulțumit și atâta tot. Ținem să-ți atragem atenția, părinte, că încercând să ascunzi ceea ce știi, nu face decât să-ți agravezi situația. Nu am spus decât adevărul. Dar despre un oarecare Herman Hartmann nu a auzit vorbindu-se niciodată? Omule, hmm, acesta l-au pentru prima dată. Pe omul acesta îl cunoști? Și capitanul Gheorghiu îi puse dinainte fotografia lui Hermann. Abatele privi câteva clipe fotografia cu o mine indiferentă. Numai din vedere n-am avut niciodată de-a face cu el. Ce știi despre el? Aproape nimic. Îl cheamă Zigmund Dori, dacă mi amintesc bine. S-a stabilit la noi de puțin timp ca reprezentant al unei firme germane de îngrășăminte chimice. A fost împușcat, părinte. Da? Nu știam. Într-adevăr, n-ai știut? Nu. A fost găsit împușcat la sediul societății Horticola. O oră mai târziu după ce dumneata l-a informat pe omul care te-a vizitat, cum poate ajunge mai repede la sediul societății? Vreți să spuneți că a fost împușcat de el? Da. E posibil. În orice caz eu nu am niciun amestec în treaba asta. Asta rămâne să mai vedem. Țin să repet că nu v-am ascuns nimic și... Nu vreau să mi se pună în cârcă fapte care nu mi-aparțin și despre care nu am niciun fel de cunoștință. Oricât se strădui sucindu și învârtindul l cu fel de fel de întrebări, nu e zbutire să scoată mai mult de la el. După două zile, exasperați se hotărără să-l trimite la armată, sperând că poate cei de acolo vor fi mai norocoși. Acesta fusese adevăratul motiv pentru care la reîntoarcere, Ulea a găsit postul de comandă al diviziei instalat de trei zile în Castelul Contului Ondraș Comaromi. Numai câteva ore după instalarea postului de comandă al diviziei la Castel, ofițerii, subofițeri, furierii, plantoanele și ordonanțele cunoșteau și comentau drama sentimentală a cărei eroine fusese dămnișoara guvernantă. Povestea, trecând din gură în gură, căpătase diferite variante, care mai de care mai senzaționale, în funcție de apetitul pentru fabulație al fiecărui povestitor. Într-una din aceste variante, tânărul conte și sublocotenent de husari se simicisese într-adevăr, dar nu din motivele cunoscute de cititori, ci pentru că o surprinsese pe frumoasa guvernantă în brațele unui alt adorator. Într-o altă variantă, sub locotenentul de husari fusese împușcat pur și simplu de stăpânul castelului, amandul guvernantei. Acesta, ca să și amalizeze crimă, răspândise versiunea sinuciderii. Unul povestea că însăși guvernanta l-a din gelozie, pe husar. Un altul, bătându-și joc de toate variantele care circulau, pretindea că lucrurile se petrecuseră altfel. În primul rând, contesta nu numai sinuciderea husarului, dar chiar existența acestuia. E drept, guvernanta își pierduse mințile din pricina unui bărbat, dar acelea nici nu călcase vreodată pragul castelului. El s-a aflat departe în țara de baștina guvernantei. Era logodnicul ei și, în ciuda tuturor jurămintelor, se căsătorise cu o altă femeie. Lovitura a fost atât de neprastnică pentru biata fată încât și-a pierdut mințile. Circulau și alte multe variante, care, dacă ar fi povestite cu toate detaliile, ar putea umple paginile unei cărți întregi. Niciunul din povestitorii sau ascultătorii variantelor în circulații nu au auzit încă prilejul să vadă pe roine, nici după ce trecură câteva zile de când s-aflau în castel. În schimb îl vedeau pe intendant suind de trei ori pe zi în turn, să ducă mâncare guvernantei. Și de fiecare dată priveau spre turn, în speranța că doar, doar vor avea norocul să o vadă la vreuna din fărestre. După primele zile însă, interesul și curiozitatea începură să slăbească și fără îndoială că în scurt timp ar fi sfârșit cu toții prin a ignora complet pe aceia care se exilase de bună voie în turn, ca să fie mai aproape de vânturi și neguri, dacă nu s-ar fi întâmplat un eveniment care făcu senzații. Într-una din diminiți, acordurile grave ale unei sonate de Chopin porniră să călătorească prin toate încăperile castelului. Probabil că nici când muzica tulburătoare a celebrului compozitor nu a izbutit să picure atâta avrajă în sufletul omenesc ca în dimineața aceea. Penițele continuă să mai zgărie hârtia, mașinile de scris să țăcăne, trăgătoarele cartografilor să mai lasă de repede hârtia de calc, ochii să mai privească hărțile desfășurate pe mese, Guzele să mai rostească cuvinte. Când pianul conteni câteva clipe, vraja continuă să-i stăpânească. Apoi, ca și când le-ar fi fost rușine de atâta slăbiciune, penisele începură să scârțe pe hârtie, mașinile să-ți furioase, cei mai mari să dea ordine cu o voce răstită fără niciun rost. Dar în ciuda asprimii din priviri, în ciuda aparentei indiferențe de pe chipul fiecăruia, nu exista unul să nu regrete că vraja se sfârșise prea repede și să nu nutrească speranța că poate pianista va reîncepe să cânte. Dar speranța se dovedi efemeră. Pianul rămase mut în tot cursul zilei. A doua zi el se făcut din nou auzit. Dar dacă în ajun muzica fusese de fapt numai un pretext pentru un fel de trăire retrospectivă, de data asta, lăsându-se purtați pe aripile nazrăvane ale muzicii, trăirea în închipuire toate nădejdele pe care și le puneau în ziua de mâine. Și când ultimele acorduri ale pianului se stinsere, ei ar fi aplaudat cu toții dacă ar fi știut că aplauzele lor putea fi auzite de pianista surginită de bună voie în turnul castelului. Se părea că domnișoara guvernantă își pusese în gând să-i răsfețe, delectându-i în fiecare zi cu câte un concert. Concertele aveau loc la ore foarte diferite. Într-unele zile, dimineața, când abia intrau în birouri, mohorâți și cu ochii cărpiți încă de somn. În alte zile, spre prânz, după amiaza sau târziu, seara. Se obișnuise atât de mult cu ele, încât atunci când se întâmpla să treacă o zi fără să audă pianul, se posomorau, deveneau nervoși. Și de fiecare dată se găsea câte unul care să se ducă să-l întrebe pe intendent dacă nu cumva domnișoara guvernantă s-a îmbolnăvit. Concertele deveniseră un eveniment atât de important în viața lor de fiecare zi, dipsită cu desăvârșire de divertismente, încât aproape nu era discuții în care să nu fie vorba măcar întreagăt despre ele. Ce zici de concertul de astăzi! Ți-a plăcut? Grozav! Mai ales a doua bucată pe care a cântat-o. Ce păcat că nu știm ce cânt. Într-adevăr, mare păcat. În orice caz, datorită castelanei, muzica a mai câștigat în mine un prozelit. Când mă întoarce acasă, n-am să las să-mi scape niciun concert. Și când te gândești că o artistă de talia ei, biata de ea, oare boala asta să fie într-adevăr incurabilă? Cine poate știi? Omul e de fapt o mașinărie atât de gingașă. Când o auzi cântând, nici nu ei putea bănui nenorocire. Da, și tocmai în asta constă tragedia ei. Discuții asemănătoare aveau loc în fiecare zi. Nu se știa care dintre ei a trebuit să pentru prima dată guvernantei titlul de castelan. Cert însă că în scor timp toată lumea nu-i spunea decât așa. Și dacă după primele concerte, faima ei de pianistă nu trecea dincolo de porțile castelului, în scurt timp însă început să se vorbească despre ea pe la posturile de comandă ale unităților. Nu de puține ori se putea auzi cuvinte ca acestea, fie la telefon, fie în convorbiri directe. Vă să zic că mâine la nouă ești aici la mine cu situația pe care ți-am cerut-o. Poate ai noroc să ascult și concertul. Haide, domnule!" Dacă ai fi picat cu zece minute mai devreme, mai apucai finalul concertului. N-am picat prea târziu? Concertul a avut loc? Dar faimei de virtuoasă pianistă îi se adăugă și acea de femeie neobișnuit de frumoasă, în ziua când Castelana coboră pentru prima dată din turnul ei. Puținii care în norocul să fie pe aproape în cremenire de admirație. Văzură o femeie înaltă, impunătoare, străbătând cu un mers maestos curtea castelului și dispărând în seră. Abia când nu o mai văzură se dezmeticire și de dura fuga să anunțe evenimentul. Și nu fu deloc întâmplare că mai târziu, când castelana a părăsit seră, în curte se afla mai multă lume ca de obicei și nici că la ferestre a să sărăți capete. Ea însă, cu totul absentă la ceea ce se petrece în jurul ei, călca maestos, în timp ce ochii mici de lați păreau că privesc undeva, dincolo de spațiul înconjurător. Versiunii oficiale a romanului ei de dragoste, precum și nenumăratelor lui variante, se datora faptul că vremelnicii oaspeți ai castelului își plăsmuiseră în închipuire fiecare o altfel de imagine a castelanei. Cu toții și-o închipuiseră însă o frumusețe virginală, rafaelică. Dar în ziua când o văzură întraievea, își dădură seama că adevărata castelană nu se măna nici pe departe cu aceea pe care închipuirea o plăsmăise. Frumusețea ei era foarte pământească. Totuși, dorințele rămâneau molcomite. Era ceva în întreaga ei fărtură care punea bariere de netrecut între ea și oamenii din jur. Aceasta se datora pe de-o parte, fixității nefirești a ochilor migdalați, pierduți parcă în contemplarea unei luni dincolo de spațiu, iar pe de alta, mersul ei, care, în aparență estos, avea parcă ceva din rigiditatea mersului unei somnambule. Începând din ziua aceea, Castelana își făcă obiceiul ca în fiecare dimineață să se ducă la seră. Câțiva curioși, spionându-o, o văzoră oprindu-se în fața fiecare glastră. Eici îndreptând de lujărul vreunei flori, dincolo rupând câte o petală veștejită. Din când în când se pleca să miroasă potirul vreunii crin sau rozeta vreunii garoafe, roșie ca oran. Pe urmă, după ce trecea în revistă, glastrele înșirate pe două rânduri, de-a dreapta și de-a stângă, se apuca de lucru. Stropea florile care își se păreau că nu fuseseră bine stropite de către intendent. lega că totul pine care între timp începuse să se încline și de fiecare dată când părăsea seră, avea brazele încărcate de flori, de obicei crizanteme. Dacă se întâmpla ca vreun ostaș să iasă în cale, îi o floare, fără să se oprească din drum, fără să-l privească și, după cât se părea, fără să audă mulțumirile îngăimate ale acestuia. În ranițele multor ostași existau presate între firele vreunei cărți flori oferite de castelană. ȘARPELE CU OCHI DE RUBINE Era în timpul repausului de prânz. Deși iarnă, ziua era însorită și călduță ca o zi întârziată de toamnă. Doi dintre cifratori se plimbau pe una din nenumăratele alei ale parcului. De altfel, la ora aceea, nu erau singurii. În marea lor majoritate, furierii și câțiva dintre ofițeri invadaseră aleile, bucuroși că își pot dezmorți mădularele anchilozate de prea mult stat pe scaun aplicați peste planșete, mașini de scris sau hărți. Dacă oamenii aceștia nu ar fi fost cu toți îmbrăcați în uniforme, te-ai fi putut crede într-o grădine publică, într-o amiază de duminică. De altfel, ocazia care li se ofera era atât de nevizată și inedită, încât mulți dintre ei uitau unde și în ce condiții se află. Era suficient să fii numai puțin atent la felul cum merg pentru ca să-ți dai seama de lucrul acesta. E știut câte deosebiri există între mersul unui ostaș și al unui civil. Ostașul, chiar atunci când se plimbă, are altfel de mers. Ai zice că a uitat pasul de plimbare. Oricât de fără grijă s-ar plimba, dacă te ții după el, poți scanda cadența. Un, doi. Un, doi. Ori, caracteristic pentru cei mai mulți dintre ostașii care se plimbau la ora aceea prin parcul castelului, era că și ei își regăsiseră pasul de plimbare. În grupuri de câte doi, trei, discutau zgomotos, însuțind cuvintele de gesturi largi. Era în întreaga lor atitudine ceva degajat, spontan și, în același timp, specific fiecăruia. Ignorând fără să fie conștienți prezentul, satisfacția pe care le dădea plimbarea, echivala cu aceea pe care o simțiseră în alte împrejurări, când posibilitatea de a se plimba într-un parc public li se păruse la fel de firească și de la sine înțeles ca și aceea de a putea respira. Așa se explica de ce și discuțiile gravitau toate în jurul lor întâmplări din trecut. Fiecare din ei avea de povestit, bineînțeles, ceva care se petrecuse într-un parc sau într-o grădine publică. Din toți aceia care se plimbau pe aleile parcului, numai cei doi cifratori nu navigau pe corabia aducerilor aminte. Ei discutau despre tovarășul lor, absent în clipa aceea, ulea. Discuția se născuse de la o întrebare pusă de pe noi. Ce zici, frate, de ulea al nostru? Când vrei și când nu vrei, îl găsești la intendent." Să mă ierte Dumnezeu, dar mie prietenia asta la Catara mă nu-mi place de fel." Adică de ce nu ți-o fi plăcând?" întrebă burlacu. Ce tot are de discutat cu el? Intendentul e bătrân. Nu văd ce fel de antene ar putea să existe între ei." pune mă de-a dreptul ce gândești, nu mai ocoli îl mustră borlacul. După multe ezitări, Pelinuiu se hotără. N-aș vrea să-mi iei în nume de rău. Eu îl prețesc foarte mult pe ule și mi-e tare simpatic. Dar, așa cum ți-am spus, prietenia cu intendentul nu-mi place. Și nu-mi place pentru că mai muțoiul ăla de intendent nu-mi inspiră deloc încredere." Într-adevăr, deși bătrânul e numai zâmbete, nu simți deloc dorința să-l îmbrățișezi de prea multă simpatie, recunosc-o burlacul. Păi vezi, mi-e teamă că intendentul îl cam cultivă pe ulea al nostru. Crezi? Dar în ce scop? Știu eu? poate ca să-l tragă de limbă. Vă să zic că presupui că intendentul ar putea fi un agent hitlerist. Mai ști? Gândește-te și tu, toată ziua bună ziua, când îl cauți pe ula, îl găsești la intendent. Păi, dacă toată ziua ula e la el, de ce spui că intendentul îl cultive? Tocmai într-asta constă șmecherie. Cred că bietul băiat nici nu-și dă seama că batrânul îl duce din nas. Mă gândesc, poate că banditul, simțindu-i slăbiciunea, caută să profite. Cum adică cerule murier burlacul? Cum? Ce? Adică frumoasa guvernantă nu i-ar putea servi drept în Bine, dar e nebună. Uiți acest lucru. Ar fi monstruos. Nebună? Dar ce fel de nebună? Nu ușcă, nu țipă, într-un cuvânt nu face urât. Atunci când se întoarce de la seră cu brațele încărcate de flori, ai putea crede că e nebună? E drept, are un mers straniu, o privire ca de pe altă lume, dar atât. În definitiv, dacă ar fi să dăm crezare intendentului, în ce constă nebunia ei. Nu vorbește, poate nu mai știe să vorbească. În rest, viața ei e cu desăvârșire normală. La pian cântă admirabil. Iubește florile, le îngrijește cu precepere, aide-ma un grădinar îndemânatic. Și atunci? Burla cu zbucnie Mai pe linoile, băiete său că te prostit, și încă rău de tot, crezi tu că ulea al nostru e omul care să se îndregostească de o femeie puțin de tralala? Mă eratic, da. Și încă din cei mai dați dracului. Dar să se îndrăgostească de o femeie pe care mâine poimânii să mai vadă niciodată, mi se pare de-a dreptul absurd. asta e una la mână. A doua. Hai să admitem că e îndrăgosteți sau, dacă vrei, că doar o place. Ei bine, crezi tu că ulea și-ar pierde timpul umblând să câștige împrealabil bunăvoința intendentului în loc să atace frontal?" Eu, unul, în măsura în care îl cunosc, nu pot crede una ca asta. Nu interpreta greșit cele ce ți-am spus, se supără pe noi. Am spus că intendentul, dându și seama că ulea al nostru e cam afemeiat, n-ar fi exclus, dacă, într-adevăr, e bandit, să încerce să tragă foloase de pe urma aceste slăbiciuni. În ce fel și care este contribuția lui ulea în treaba asta, nu știu Fugi, mai mânzule, cu suspiciunile astea ale tale, își râsă de el borlacul. Atunci cum îți explici faptul că ori de câte ori îl cauți, îl găsești la intendent? Cum îți explici faptul că de fiecare dată când castelana coboară, ulea se află prin apropiere? Și tu de unde știi mai? L-am văzut. Mânzule, mânzule, mi așteam o stață pe care nu am că tu te-ai îndrăgostit de castelană și nu ulea. În definitiv, nu-i decât să crezi ce vrei. Dar decât să respingi temerile mele, haideți să ne gândim dacă n-am face mai bine eventual, prevenindu-l să se ferească de intendent. Borlacul se gândi o clipă. Știu poate că totuși tu ai dreptate și cineva dintre noi ar trebui să sta de vorbă cu el. Dacă, bătrânul a ajuns și tu la aceeași concluzie, atunci cel mai nimerit ar fi să-l previne Tomescu. Dintre noi toți, el e singurul care are o oarecare influență asupra lui. Parcă asupra noastră nu. Are omul ăsta ceva în el care te face să-l respecti. De ce să nu o recunoaștem? Dar, apropo, unde fi acum Adrian? Uite-l colo în fața pavilionului de vânătoare. Vezi ce de oameni a strâns în jurul lui? La o depărtare nu mai mare de 100 de metri, în fața pavilionului de vânătoare, caporalul Tomescu explica unui grup de soldați de ce în capitală și în principalele orașe din țară, masele populare, prin mitinguri și demonstrații uriașe, cereau demiterea ministrilor reacționari din cel de-al doilea guvern sănătescu de la Interne și Ministerul de Război și înlocuirea lor prin reprezentanți ai Frontului Național Democrat. Pe genunchi, desfăcut, Tomescu avea ziarul scânteie. Îi prelucrează, cum spune el, observă Borlacu. Mă duc să ascult și eu o că ce zice, și când o gata, am să-i spun și lui de bănuiala ta în legătură cu intendentul. Într-adevăr, ulea putea fi văzut destul de des la intendent. Căsuța în care locuia acesta era formată din două camere, între ele cu un mic hol, bucătărie și baie. Casa era modest mobilată, excepție făceau numai covarele de pe jos, niște prea frumoase și de preț covare persoane, care ajunseseră fără îndoială acolo abia după ce castelul fusese golit de întreg mobilierul. Cunoscând limba mai gheară, nu-i fu deloc greu lui Ula să se împrietenească cu intendentul. De altfel, acesta se arătă prietenos și binevoitor cu toată lumea. Numai așa se putea explica faptul că puteai găsi totdeauna la el o staș veniți cu temiri ce treburi. În special, ordonanțele își făceau drum cel mai des la casa lui cu diverse treburi. Și intendentul, în măsura în care îi sta în putință, nu refuza pe nimeni. Mai ales cu aceia care cunoșteau limba maghiară, și erau și din aceștia, intendentul se arăta extrem de binevoitor. Se întreținea prietenos cu ei, povestindu-le o mulțime de istorii petrecute la castel. Și nu are ori să să cinstească și cu câte un paharuț de palincă. Iar dacă se nimera să pice vreunul în timp ce prânzea, nu ezita să-l invite la masă. Pentru un agent, o conversație prietenească în timpul unui prânz suculent constituie un prilej nimerit ca să capete informații aproape fără eforturi. Ulea, care se număra printre aceia cărora intendentul le arăta o deosebită bunăvoință, a avut să se nenumărate ocază să constate că acesta manifesta o curiozitate bine disimulată. Deși în aparență manifesta același interes neutral față de tot ceea ce se spunea. Atunci când ceva îl interesa, știa să pună întrebări abile care să stimuleze conversația în direcția dorită de el. Fără îndoială, puteau fi luate măsuri ca această sursă de informații să sece, dar dacă buneoare li s-ar fi interzis ostașilor să-i calce pragul, o ar fi putut să-i trezească bănuieli. Ori lucrul acesta nu era deloc dorit. Ula a început să se cultive prietenia intendentului din mai multe motive. În primul rând, voia să cunoască mai îndeaproape omul ca să-și dea seama cam ce rol urma să joace acesta. În al doilea rând, dacă nu se înșela, și intendentul era un agent hitlerist, fără îndeoală că cele două grupuri de spion vor căuta să stabilească o legătură între ele. Nădejduia că, frecventând cât mai des pe intendent, va putea prinde de veste la timp. După părerea sa, această legătură, în mod normal, trebuia să fie stabilită prin agenții de acoperire, respectiv prin Nicolai Tălâmbu și, probabil, intendent. Presupunerea aceasta părea fi infirmată de faptul că, deși trecuse o săptămână de când postul de comandă se stabilise la castel, Neculaite Lâmbu încă nu călcasă pragul casei intendentului. După cât se părea, era singurul dintre toate ordonanțele care izbutea să se descurce fără să apeleze la serviciile acestuia. Totuși, întârzierea în stabilirea legăturii ulea o punea pe seama unei excesive prudențe din partea celor doi. Într-una din zilele următoare, Ulea a avut prilejul să constate că greșise atunci când își închipuise că cele două perechi de spioni vor căuta să stabilească legătura prin intermediul celor doi oameni de acoperire. Ca de obicei, castelana părăsise era cu brațele încărcate de crizantene. Pe aleea care ducea spre castel se întâlni cu Necula Ifelembă. Nu era pentru prima dată când acesta o vedea dar era pentru prima dată când îi se ivea prilejul să privească din imediată apropiere. De aceea, curios, își încetâni pașii ca să poată privi în voi. Castelana venea spre el cu ochii pierduți în lumea ei de fantasme și parea că nici nu-l observă. Dar când a în dreptul lui, așa cum făcea ori de câte ori ieșea în față un soldat, îi întinse o floare. Și în clipa aceea, Nicolai Tălâmbu observă în inelarul mâinii care îi oferea floarea un inel gros de aur în formă de șarpe. Șarpele ținea capul ridicat și, acolo unde ar fi trebuit să fie ochii, străluceau două mari rubine. Șarpele cu ochii de rubine era semnul de recunoaștere. Fără să se bâlpie de data asta, Nicolai lâmbu rosti parola. Au înflorit trandafirii." Da, dar încă nu le-au crescut spinii." Fie atent la ce voi cânta mâine dimineață." Răspunse Castelana, abia mișcând buzele. Menționăm că schimbul de parole s-a efectuat în limba germană. Totul nu dură decât câteva clipe. Niculai Telembu o floare pe care i-o oferise Castelana și se depărtă fără să mai privească înapoi. Când ajunse în spatele serii, zvârli grizantema într-o cu gunoi vechi de grajdă. În sfârșit, legătura între cele două perechi de spion se stabilise. Dar ula nu avea de unde să știe. Deși martor de departe la această scenă se găsese într-o atare poziție, încât nu putuți observa când frumoasa castelana, despre care intendentul pretindea că uita să vorbească, recăpătându-și bruscă memoria, răstese parola de recunoaștere. În schimb, se zise surprinderea evidentă pe chipul lui Zalim. Aceasta îl făcut bănuitor, dar mai bănuitor deveni atunci când văzu că Nicolai zvârlă în lada cu gunoi crizantema oferită de castelană. Era singurul ostaș care nu ținea să păstreze floarea primită în dar de la frumoasa castelană. A doua zi dimineața, spre marea dezamăgerii a praspeților și neinițiaților meloman, Casteliana înlocui obișnuitul concert printr-un fel de potpăriu sui generis, care nu satisfăcea pe nimeni, ci mai mult ațăța. Ai fi zis că pianista nu se putea hotărât ce anume să gânde. Începea o melodie, dar după câteva clipe, o abandona pentru a trece la alta, apoi la alta. Dacă în ajună nu ar fi fost martor la întrevăderea dintre Castelană și Neculai Tălâmbu, ulea poate că nu ar fi dat importanță eziterilor muzicale ale virtuației pianiste. Dar tocmai pentru că fusese martor, pătpuriul acela cu totul neobișnuit îl intrigă. Se afla în birou la capitanul Gheorghiu când primele acorduri ale pianului se făcură auzite. Capitanul Gheorghiu, care fusese și el câștigat de muzică, așteptase cu nerăbdare concertul, dar, la fel ca și pe ceilalți, eziterile pianistei îl nemulțumire. Se pare că astăzi nu prea are chef de cântat, observa el, căutând să-și ascunde dezamăcerea înapoi a unui zâmbet. Ula ridică din umeri. Știu eu dacă asta înseamnă prostă dispoziție? Ce vrei să spui? Că sunt oare necăjită din pricina analfabetismului meu muzical. Întreb dacă nu cumva transmite ceva pe calea aceasta? Un cod muzical? Și de ce nu? nu am hotărât. După ce îi vom bate pe hitlăriști, dacă nu voi schimba meseria, va trebui să mă inițiez serios în muzică. Strivit țigara în scurmieră, apoi început să se plimbe nervos prin birou. După câteva clipe se opri, ascultând atent. Îl faptul că trecerea de la o melodie în alta nu se făcea brusc și nici prin acele măsuri de legătură, în armonie cu trec, peisajul muzical, așa cum se întâmplă în potpăriurile obișnuite, ci prin intercalarea între ele a unor note distincte, aproape în unison, dar într-o altă tonalitate. Ai fi zis că în timp ce pianista căuta să-și amintească un alt cântec, Mâini străine apăsau tocmai pe acele clape ale pianului, care puteau da mai bine impresia de asonanță. Și atent, tocmai la acele note în unison, Ula sfârșit prin a înțelege că ele semnificau litere ale alfabetului morse. Uimit de ingeniozitatea și, în același timp, de simplitatea sistemului, luând de pe biroul capitanului o faie de hârtie și un creion, începu să transcrie literele. Când ultima notă se stinse și pianul amuții, Ulea Mihai citit are literele cu care umpluse o foaie întreagă de hârtie. Crezi că vei putea descifra textul?" întrebă capitanul Gherghiu. Nu-i deloc ușor. Am să încerc totuși. Am șter Mă duc la noi." Și ce explicație ai să le dai celorlalți cifratori? Rămâi mai bine aici." N-aveți grijă. Am să le spun că lucrez la un nou cod simplu și ingenios. Și o să te creadă? Desigur, e o veche pasiunea noastră. Nu există unul printre noi care, pentru propria lui plăcere, să nu fie inventat până acum cel puțin un cod. Bineînțeles, nu le-am trimis la armată, deoarece știm câte dificultăți implică înlocuirea unui cod cu care toată lumea s-a obișnuit să lucreze. În cazul acesta te poți să duci. Îți urez succes... Și, dacă îi zbătești, anunță mă te rog și pe mine. Fără îndoială. Lui Ula îi trebuia mai mult de două ore până să descifreze textul trunchiat. Lipsea începutul și, de asemenea, unele litere pe care fiecare le el la transcriere, fie că fusese retransmise greșit de castelan. Textul, chiar așa trunchiat, avea un conținut deosebit de important. De altfel, cu puțin efort, cuvintele care lipseau puteau fi subînțeles. Mesajul descifrat avea următorul conținut. Neapărat cu Herr Obersturmbannführer Karl La lac, barcă, nord-vest, boschet, cu al, aștepți, acolo, prudențe, bănuieli, filați, întrevederea, Posibilitate, Obersturban Furer pentru joi neapărat. Pe o altă foaie de hârtie, reconstitui fără prea multă greutate textul complet. Neapărat cu Herr Obersturban Führer Karl. Carl. La noapte, paranteze miezul nopții, voi fi, paranteze mă voi găsi, pe lac cu o barcă. În partea de nord-vest se găsește un boschet aproape de mal. Să mă aștepți acolo. Recomand, paranteză, vă recomand multă prudență. Dacă aveți bănuieli, paranteză, bănuiți că sunteți filați, contramandez între întrevederea. Voi găsi o altă posibilitate ca să comunicăm. Herr Obersturban Führer Karl a hotărât, paranteză fixat, pentru joi neapărat. Ulea fluieră încetişor, privind cu coada ochiului la Tomescu, singurul dintre cifratori care se afla în birou. Acesta însă citea cu atenție o scrisoare pe mai multe pagini, pe care o primise de dimineață și nu-i dădea nicio atenție. Cred că aproape a învățat-o pe din afară de câte ori a citit-o până acum. Ești vorbi, si și Ula, împăturind totuși din prudență hârtia pe care scrisese textul descifrat. Își trease apoi un scaun în dreptul și cu coatele pe pervas început să privească curtea imensa a castelului la ora aceea aproape pustiei. Tomescu, absorbit de lectura scrisorii, îl descopria acolo la fereastră, abia când termina de citit ultimul rând. Și cu toate că atunci când luase cunoștință de bănuiala lui Pelinoiu în ceea ce privește adevăratele intenții ale intendentului, discutase imediat cu Ulea, punându l în gardă, Acum când îl vedea stând la fereastră, fu aproape convins că se instala acolo ca să o pe castelan. Împăturește scrisoarea și tocmai se pregătea să reia discuția, când Ulea, se i intenția, din adins spre a evita aceasta, întrebă într-o doară. Ai primit vești de acasă, Adriene?" Nu chiar de acasă, ci de la un tovarăș de la fabrică." Mm. Și ce-ți scrie?" Cum mai merg lucrurile în fabrică? În orice caz, nu cum ar vrea patronii. De aceea se dau de ceasul morții și nu știu ce să mai facă și ce să mai scornească. Doar ar putea întoarce roata înapoi. Spunem, tu știi cine mai e acum șeful marului stat major? Dacă țin bine minte, ultima telegramă cifrată care ne-a parvenit de acolo purta semnătura generalului Rădescu. Dar de ce mă întreb? Mare câine și slugoielul ăsta. Știți ce am scrie tovarășul meu de la fabrică? Că patronii au primit un ordin de la Marele Stat Major să întocmească de urgență tabelă prin care se propună spre anulare, în mod obligatoriu, ordinele de mobilizare a 20% din muncitorii mobilizați la lucru. E, ce zici de un asemenea ordin? Și cu producția cum rămâne? Brav, văd că ai debăcit clenciule. Dacă privești lucrurile la suprafață, luând cunoștință de acest ordin, poți să și spui. Domnule general șef al marelui stat major, meriți toate felicitările. Ai luat această măsură ca să ajuți frontul, completând unitățile greu încercate.